Vaqdojmë me librin Adabu al-Mashi al-Sala, të muë thënë atika e shkuarjes për në gjami, të autorit Muhammed ibn Abd al-Wahab, rahimahulloh. Jemi në temat që kanë të bojnë me namazin e gjenazës, pregaditjen e gjenazës dhe varosjen. Dhe kemi më rrideri të fjallët ku ga thonë autori rahimahulloh. <تصفيق> ويستحب رفع القبر قدر سدر مثنثه بيلწير કે વારી તંગરીહેт 1 પલમ્બ ويكره فوقه curse më shumë se një plamb është urryer li qulhi alayhi salatu was salam li ali thumthan argument për këtë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i ka thënë ali ut radhiyallahu anhu la tada' timsalan illa tamastuhu Vela qabëran musrifen illa sa uvejtëhu. Dë thot, mos lë asni idhull pa prisë ose pa slu, thon, e, tja prisës fityrëm, dhe mos lë asni varë që është ingritur pa rafshull. Dë më thot, se cilin idhull që të asohës prisës ose slujeje, dhe zdo varë që të asohës rafshojeje në këtë ka transmetuar muslimi. Pastaj thotë ë në vazdim autori rahimallahu wa yurasu alayhi alma'u wa yudha'u alayhi hasba'u tahfazu turabahu. Dhe ë i hidhet përmi ujë dhe i vjen gjithashtu gurr ose guraleca që ta ruajn dheun e varrit. E, du më thanë, në këtë pjesë të regonë për pra pasi i përmendëm për mënyrat e hapjes varrit edhe si vendoset e, gjenazja në të të regonë edhe për mënyrën e mbulimit dë varrit dhe ajo është e, që varrit mos jetin ngritur për mi një plan e, Du më thanë, në, në esenë varri Bëhet aq i lartë, sa është dhejë që është nëzirë, kërë është hapë. Më thëmë, varri hapet, o dhe vendosët gjenazja, vendosën ato gurtë, ose rasat, ose ponicat, du më thëmë, si qësë si qërëumë maherët. Pastaj, i njëti dhe, vijet për mjatë varë, du më thëmë, edhe sa është nëllësia e varit mbet e taqë. Nuk vendosët, du më thëmë, nuk silët dhejë tjetër, që të vihet të mbi atë varë, ose të ngrijet më shumë, më të batë, mëj madhë, mëj gjerë, ose mëj lartë. Të gjitha ato janë kundrështim me shëriatin tonë. Dhe argument për këta e ka pru, dhe thotë, këtë fjalë që ja ka thonë për nga meri sërëllohen sërë Maliju të radhjallohen hu, kërë e ka dërgu, dhe më thonë për qërënjose në mbetjeve dhe shenjave të shirkutë, I ka thënë zdo idhull, zdo fotografi, zdo thënë, piktur, ose ikon me tjera fjal, që të asohës slyeje, të më thënë t'i slyen fytyrat, më sëmbetet rrug për sirk, edhe gjithashtu e, varet që janë të ngritur, të më thënë të rafësohen. Kur të rafësohet, dë thëtë të bëhet të rafësohet, të lihet vetëm një flamë për mi tok, sepse gjithashtu prej sunetit është që të jetë varri ngritur pak, pak që të dallohet, domethënë mos jetë rafs me pjesën tjetër të tokës, do thotë që të dihet se ku është varri. ë Kurse për këtë çështje tjetër që i ka përmendur autori, rahimanullah, thotë i hidhat uji mbi të dhe i vjen gurë kto nuk ka ndonjë argument sahi për i sunetit do thotë përveç një hadithi që transmetohet për, domethënë nga Al-Qasim ibn Muhammed i cili thotë se ka një të dhoma Aisha se radiallahu anha edhe i përshkruan se si ka pa varrët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe te Abu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhuma tregon mirëpërkjo po nuk është sahi do të thotë është senedi i dobët dhe nuk është për argument mirëpërndosta po në vende siç janë që, siç është toka e Skretiris ose toka atje domethënë vendet arabe ndoshta është e përshtatshme që pasi dvarroset një herë të lagët me ujë edhe ti ti hidhen edhe disa gurd, do të thotë se mos ta bajnë errrat dheun. Do dhe thotë jo se është diçka e, e lictsme në serial, mirë po vetëm në aspektë mbrojtjes varrit, që mos viderit e zbulimi. Do thotë sepse errrat e fuqishme ka mundësi që ta ngrejë komplet gjithë dheun me të cilën është ndbulu e fve dhe kuri, prandaj në atë rast, do të them për rast nevoje. Pra nëse është nevoja, nuk ka ndonjë të keqe që të bëhet kështu, por jo se është kjo e vërtetuar me diçka në seriad, do të them me argument prej Kuranit ose Sunetit. Pra nuk është sunet që të laget varri me ujë, edhe gjithashtu nuk është sunet që ti vihen gurr, pra që të mbulohet varri më në fund edhe me gurr. Kjo është qëllimi, nuk është kjo prej Sunetit, por nëse është nevoja, sihet nën varësish të preh eh për bari stokus ose domethënë varësish të preh klimës të vendit nuk ka problem nëse bëhet kjo për shkak të nevojës dhe jo se është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Eh pastaj thot autori në vazdim wala ba'se bit'alimihi bihajrin wa nahwihi li'y'raf. Dhe nuk ka ndonjë ndonjë pengesë që të vihet shenjë gur ose diçka ngjashme do të thon me qëllim që të njëhet varri thot lima ruye fi qabri Uthman ibn Madhun thot kjo duke u bazuar atë që është transmetuar për varrin e Uthman ibn Madhunit radiyallahu anhu thot wala yajuzu tajsisuhu wala al binaa alayhi Wayajibu hadmul bina'i wala yuzadu ala turabil qabri min ghairihi lin-nahyi anhu rawahu Abu Daud. Do të nuk lejohet të lyhet me me maltër, ha, me laç. Do të thonë nuk lejohet të subvatohet varri dhe nuk lejohet të ndërtohet mbi të diçka. Pastaj thotë është obligim që të rrenohet ajo që është ndërtu mbi varr dhe nuk sillet vetë tjetër, më thot nuk i stohet dhe përveç veut që është nxjerrr prej hapjes së varrit, sepse kjo është ndaluar në hadith që ka transmetuar Abu Davudi. Fëra pra në pjesën e parë nuk ka pengesë, pra nuk është ndaluar, edhe është e, është ligshme që të vendoset një gurë ose një shenë tjetër të vari që të njihet, të dalohet më thëmë prej varëve të tjerë pra thamë ngritja e dheut ose ajo që kur të mbulohet vari prapë do të mbetë të dheu pak më naltë se toka, ajo të regonë se ka varë aty, kurse për të dalu varën e dikujt prej dikujt tjetër, vendoset një gurë ose në një shenjë, normalisë ajo dhëtë daloj prej vareve të tjere. Transmetohet se pëngameri sallallahu aleyhu e sellem, ka vendosur një gur të koka e varit të Uthman i bën Madhuunit radhi Allahu anhu edhe ka than, me ket dhëtë a di varin e vlau të tim dhe dhëtë a varos dikën tjetër prej familje së ti nëse vdes. Dhëtët që dihet e kanë një shenjë specifike që e dallon prej varreve të tjera dhe e di se ku e ka filani varrin, edhe nëse ka nevojë, do të thonë nëse vdes dikush tjetër prej familjes së atij, lejohet që të varroset afërti. Ëh për ndalesën për subatim dhe për ndërtim mbi varr argumentës të hadithi që transmiton Gjabiri radhjallahu anhu thot se pengamiri sallallahu a nësillem ka ndalu që varri të suvatohet të ulet mbi të dëmë thënë njeri u të ulet mbi të edhe ka ndalu gjithashtu të ndërtohet diçka mbi të e këte ka transmitu muslimi pasi është ndalume që të ndërtohet diçka mbi varë dëmë thënë se në qëfë se ka ndërtu dikush Atheros to obligim që ajo ndërtesë të largohet ose të të rrënohet. Pasi, domethënë, ndërtimi është haram, thotë mbetja e ndërtes, ndërtesës gjithashtu është haram dhe obligimi ë muslimanëve ose atyre që kanë pushtet, pushtetarve musliman, është obligim që të rrënojnë ndërtimet që janë mbivarë. Edhe për këtë argument që kë, hadithi që e përmendëm pak më herët ku për nga meri së radhënë, se mi ka thënë Aliutë radhjallahu anhu, la të da' tim thalen, illa të amestë të hu, dëmë thënë mosler asë një idhull përvecë se ja prish, dëmë thënë, fityrën, edhe gjithashtu mosler asë një vartë ngritur, për rafëshoje. Pasaj, thotë autori, Rahimahullah, wëla e gjuzut të qbiluhu, wëla të khlikuhu, wëla të bëkhiruhu, wëla lë gjlusu alejhi, wëla të të khalli alejhi, wa këdhali ke bejnë lë kubur. Pra, thot, nuk lejohet puthja e varrit, asë nuk lejohet vendosja e parfyme dhe të vorri, ose, uh, ajo që që, ka parfyme dhe më thanë vendosin, uh, si se dvogla me parfime dhe parfymosin varrin ka vë një lloj tjetër të parfumeve që digjen, që lësojnë avull ose tym me erë të mirë. Pra thot tahliq është vendosja e parfimit lëngshëm, kurse tabkhir është vendosja e këtyre parfumeve që tymosen. Të, të gjitha këto nuk lejohet. Thot wel al-julusu alei nuk lejohet ulja mbi varr. ولا التخلي عليه اذا نوكلهو تكريره nevojes mbi varr وكذلك بين القبور اس gjithashtu në varreza mes varreve ولا الاستشفاء بترابه نوكلهو kerkimi i shërimit domthon prej dheut të varrit pra nuk lejohet të merret për ilaç dheu i varrit ويحرموا اسراجه است حرام të ndryqohet, të vijhet, dhe më thënë diqka për ndryqim, ose të ndizet e, qiri, ose kandile, kështu me radhë, o të të këdhul mësë gjidi alejhi, gjithashtu është haram të bëhet gjamim bivar, o e gjibu hedmuhu, mëse është ndërtu gjamim bivar, është të obligim që të rënohet ajo gjami. Ola jem shibin na'li, filmaqë barati, edhe gjithashtu nuk lejohet me hecë, me këpucë, me zvarëve, Lill hadithi, dëmë thënë se kjo është përmenë në hadith, thëtë Kale Ahmed isne aduhu gjejit, imam Ahmed i ka thënë se senedi këti hadithi është i mirë. Dëmë thënë këtu ka përmenë dur një grup të vej prave ose qështjeve që ndalohen në lidhje me varët. Disa për atyre janë ndales për madrimin e vorit, ose këputje rrugve të shirkut, Edhe disa prej këtyre ndalesave janë ë, do të them për të kundërtën. Pra disa janë për teprim edhe ë madhrimin dvorrit, te kalim të kufive në aspekt të ngritjes edhe madhrimit. Disa janë ë ndalesa, do të them që mos nënsmohet dhe mos postrohet varri. Ë për shembull, ta thonë se nuk lejohet të puthet varri nuk lejohet të parfimoset me këto parfimit që i përmendëm, nuk lejohet, dëmë thënë, këto janë për ndalesën e madhrimit. Gjithashtu edhe disa që janë drejt për drejt shirkë, se puthja, prekja, parfimosja, ndryqimi, ose ndezje qirinve dhe kandilve, këto janë rrug për në shirkë, ose disa për e tyre janë, Domethën disa njerëz i bajnë ë me qëllim të afrimit te i varrosuri, edhe ajo është shirq. Mirpo nëse nuk është me këtë qëllim, këto janë rrugë për cu deri të çuar deri te shirku. Kurse disa të tjera janë drejt për drejt në vetë shirq, si është marrja e dheut dvarrit për ilaç. Gjithashtu ndërtimi i xhamisë mbi të ë ato janë domethën se janë direkt shirë, kose janë gjithashtu edhe ndërtimi gjamis, pra përmi varë është prej punve të mushrikve, edhe prandaj është të obligim që të rëzojt ajo gjami që është ndërtua ështu. Kurseve pra të tjera që i ka përmendur këtu, autori Rahimahullah, është për të ndalu në nëshmimin edhe postrimin e varit, si që është ull janë bivarë, edhe më e keq çese ulja është kryerja nevojës aty në varr ose mes varrezave. Ë gjithashtu etja me këpucë, do të thonë mbi varre ose nëpër mes varreve, gjitha këto janë për ta respektuar, do të thonë që mos vije deri te nënçmimi i varreve. Ka thënë pejgamberi sallallahu ansellem la an yajlisa ahadukum ala jamrat jamratin fa tuhriqa thiyabu fa takhlusa ila jildihi khairu lahu min an yajlisa ala qabr domthan te ulet dikush mbi nje mbi, mbi prus se do tia djeg rrobat dhe do ta rri deri te lukura e ti es mir per te se sa te ulet mbi var e ka transmetuar muslimi Gjithashtu ka thënë për nga mëri sallallahu në sëllem Hadith që e transmiton imam muslimi Nga Ebu Mirthed Elganawi Radhi Allahu Anhu Thëtë se ka thënë për nga mëri sallallahu në sëllem La të gjlisu alë lëkuburi Wa la të sallu i lejha Masu ullin një bivarë Dhe masu ufallin një drejtim të tyre Dhe më thëmë dalesa është për ulljen Kurse kryrja nebojës është dhe mëkejt se ullja Gjithashtu për ecijen me këpud ka thënë thëtë pra transmetohet nga Beshiri ben Maqbed radhjallahu anhu atë të thëtë për nga mellë sallallahu anë sallem pa një njëri duke e të sur me zvarreve me kputz edhe i tha ja sahibës sëbtia tëjni o filan dhe më thënë me me kputz vajhaq elqi sëbtia tëjke dhe më thënë Hiqi këpucët i ka thënë mjerë për ty e Dhe senedi është hasen Iksaj Pastaj thot Autori Rahimahullan vazhdim Thot Vëtusen në zijarat të lkuburi Bila seferin Vëtusen në zijarat të lkuburi Pra ashtë sunet Vizita e varëve Por jo me udhtim Dëmë thënë jo me marë udhtim Për të vizitun dhe një varë të saktum dikun për vizita e vareve qike na fërësit vendbanimit tëndë. Thotë se pengameri sërë Allahon e sëllëm ka than, la të shëtë durri halu, illa, illa thëllatët i mesajgjit, sepse, ka than, pengameri sërë Allahon e sëllëm, dhe thotë nuk merët udhëtim, nuk fillojt udhëtim për vizit, dhe më thanë vizit fetare, për vetë se në Trijami, e, pra në mesjit e lë haram, المسجد الجامع انبي عمر صلى الله عليه وسلم ده المسجد الاقصى ثوت ولا يجوز للنساء جسثو نوك ليوهت پر گرات وزيتا اواربه لقوله صلى الله عليه وسلم بران مبازت حديثت كو ثوت انبي عمر صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ذوت الله يملكوفت grat që i vizitojnë varret, ve gjithashtu ata të cilët ndërtojnë mbi varret xhami ose vendosin kandil. Këtë kanë transmetuar të gjithë autorët e suneneve. Foth wa yukrahu at-tamassuh bihi was-salatu indahu wa qasduhu li ajli ad-du'a. Gjithashtu ndalohet fërkimi ose prekja e varrit. Namazi te varri edhe skuarjat e varrit me qëllim për të bë "dua" fa hadha min al-munkarat kto janë punë të ndaluara bel min su'ab al-shirk madje vepre e degëve të shirkut fa thotë yequlu wa az-za'iru wal-marru bil-qabr edhe ai që i viziton varret ose ai që kalon pranë varreve duhet thotë assalamu alaykum dar qawmin mu'minin wa inna insha'allahu bikum lahiqun يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم كوست دعايا تشهقامنت autori محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دوتا دوت vazdoim do mthan pik pik pas pike këtu në këtë pjesë ka thënë Se është sunet vizita e varëve. Kjo është e, prej punve të preferuera, ka thonë për nga mirë sallallahu anjim sallem, këntu në hejtë kumë anëzjarat i lëkubur, në më thonë më përpara ju kam dalu të viziton i varët, fezuruha, ka thonë e, vizitojni, sepse ato ju akujtojnë vdekjen. E ka transmitu muslimi. Dë thotë vizita e varëve ka dobi, në këtë mënyrë, dhe më thënë qëpëse njeri u e viziton si pas sunetit për nga mirit sallallahu a një më sellem, prej, vizites, prej kësaj vizite, ka do bi jaj që viziton, vizitori, edhe gjithashtu përfitojnë edhe të vdekurit të cilët vizitohen. Sëpse, kër njeri u e vizitonë varin, si pas regullave të sunetit për nga mirit sallallahu a një më sellem, dhe më thënë shkon të varët për ta përkujtuve të veten për vdekin, përfundon dhe se vdekja e prejtë se cilin prej nesh, për nesh, përndaj, si që ka thënë për nga meri sallallahu anjim sallem, e këthiru min dhikri hadimi ledhet, dhe më thënë, shtoje një më shumë përkujtimin e shkatruesit të zdo knatsije, dhe më thënë, vdekja është përfundim dhe ndërprerje e zdo knatsije në dunja, përndaj, përkujtimi i vdekjesë, e shtu njëri unë për të bave për atëmira dhe për të pregadit për akhiret, kurse në momentin që njëri unë e harron vdekjen, atëherë i drejtohet knetsive të dunjase dhe ato që janë haram, edhe ato që janë ngarkojnë me mëkate kur dhe të dale për para Allahot. Prandajnë këtë aspekt, përfiton njëri unë nëse i viziton varet me këtë qëllim, dhe aty banë, du më thënë ato dhikre dhe duat që janë në sunetin e pengamirit sallallahu njën sellem. Atëherë, prej kësaj, përfiton edhe i vdekuri, sëpse njeriu lutet për ta, edhe ka dobi, e, kjo është prej vejprave që i bëjnë dobi njeriu të dhe pas vdekjes, du më thënë që fëse dikush lutet për ta. Për ndryse, ato vizita që janë kundërshtim me këta, du më thënë ato vizita që bëhen për ta ma dhru ndë një varë, ose për të bëndë një bidat pranë varit, ose për të bëndë një ibadet tjetër, e, pra, për Allahun, për të varri, dhe një namaz, ose të njashme, e, me prej kurban, ose të njashme, për Allahun të varit, gjitha këto janë harame mëkate të mdhaja. Por në që ose njëri u ibon, duke ja drejtu ibadetin varrit, atëherë ajo është shirkë, qi e nxjerr njeriu prej islamit dhe ja zgjas jë as gjithashtu djifa veprat. Në këtë rast ai që viziton vizitori, do të thonë nuk përfiton prej vizitës së tij përkundrazi, për ngarkohet me mëkate të shumta. Edhe i vizituari, i vdekuri që është në varr, gjithashtu nuk përfiton asgjë prej vizitës së tij, por mundet edhe me fitu ë danim nëse ai i ka perosit ose i ka thirr njerëzit për për veprat këtylla. Kursa vizita, do të thonë siç e sqarova, vizitat që bëhet për ta përkujtuar vdekjen dhe për t'u lutur për të vdekurin, për t'u lutur Allahut për të vdekurin, ajo është vizitë që është sunnet, atë është veprë e preferuar, si që thamë për nga mirë i sallallohën e sallim ka thonë, vizitojnë një varët, se ato ju a kujtojnë vdekjen. E, mirë por, nuk lehot të vizitojnë, të më thamë të, të mirët një uthtim për të shku, për të vizitu në dhe një varë të caktum, ose në dhe një varëz të thon, caktuar, sepse ajo është gjithashtu e ndalume, ka thonë pëngamiri sallallahu nësillem, la të sheddur rihalu, illa, illa thëllatët i mesajid, dhe më thënë nuk merë të uthtim për vizit, për asë një vend për vetëse këto tri gjami dhe më thënë, el mesjidu l'haram që është rrëth dhe qabes edhe mesjidu në nebi, ose gjamia pëngamiri sallallahu nësillem, dhe el mesjidu l'aksa që është në Quds Gjithashtu, tjetër që është jenë në lidhe me vizitën është se nuk lejohet për gratë ti vizitojnë varët. Edhe argument për këtë është, fjallë e për nga meritë sallallahu a njënë sallem, le'an Allahu zawaratil kubur, dhe më thënë, Allahu i malkoft vizitoret, vizitu eset, dhe më thënë gratë që i vizitojnë varët. Dhe më thënë, për këtë çështi ka kundërsime, do të thënë disa prej dietarëve kanë thënë se lejohet për gratë për pak, nuk lejohet do të thonë që shpes të vizitojnë, sepse në hadith është përmend e, kjo formë, zawarat, nuk e kanë thënë zairat. ë, që në, në arabë ka dallim. Edhe ata thonë se zawarat do të thonë ata që shpestojnë, ato do të thonë ato të cilat e shpeshtojnë vizitën e varëve, ato janë të malkuara, jo ato që shkojnë për dë njerë pëndër një vizit. Mirë po, kjo argumentimi tyre nuk është isakt, sepse kjo formë të shprejhurit të regonë, du më thënë se dikush e banat vepër. Kjo kërkon sëqerim në gjuhën arabe, mirë po, mundohemi të afrojmë sëqerimin, Dhe thot, nuk është, zdoherë që përmendet në këtë formë, nuk do të thot se, e, nuk, nuk do të thot pa të tërësushëm se është dikus që është shpeshton atë vejpër. Si që është e, në fjallën e Allah, subhanahu wa ta'ala, wana rabbu kebi dhallamil lil'abid, dhe më thonë, Allahu nuk është që i bën për drejtsi robrëve të vetë. Edhe këtu, në formën gramatikore, dhe më thonë, mërfologike, asht përmend kjo formë faal vallam që përndryshe jasht këtij ajeti do thotë dikush që bën shumë pa drejtësi. Edhe kuptohet se kuptimi i këtij ajeti nuk është se Allahu nuk i bën shumë pa drejtësi, por kuptimi është se Allahu nuk është i pa drejt ndaj robërve, as pak ndaj robërve të tij. Edhe këtu e, kjo formë zawar të më thënë e formës faal, zëuarat, të më thënë gratë të cilat i vizitojnë, në përgjithsi, nuk është përqëlim ato që i vizitojnë shumë. Thëtë Allah i Malkoft, vizitu eset, ose vizitoret e vareve, pra në përgjithsi. Edhe kuptohet se ma e sigur të ashtë që i gratë mos të i vizitojnë varet, se në qovë se nuk i vizitojnë, atëhere kanë lënë, dhe nëse themi se është elejume, e lejume, atëhere kanë lënë një vej pë Mirë po në qofë se ndodhë që kuptimi i, i hadithit është kyqe e sëqarumë, pra për zdo vizit atër e atër janë të rezikuara që të hynë nën malkimin Allahut, pra ndaj kuptohet se ma e sigur të është që gratë mos ti vizitojnë varet. Tjetër, gjithashtu tjetër qështje, për në lidhje me gratë është se atë kanë më pak durimë, dhe kanë dopsi kuptohet në e, anën psikologike dhe dhe dhe më shumë ka mundësi që i gratë të qajnë dhe të bërtasin të bëjnë të më thëmë të vajtojnë të ahumbin durimin e kështu me ratë dhe dhe kjo bje shumë e, pasoja dhe dhe dhe gjera të tjera që janë këndrësim me shëriatin dhe <clears throat> Tjetër që ka përmendur këtu është nuk lejohet e, fërkimi i varit, dëmë thënë me prejkë varin për bereqet, edhe kjo kuptohet se është në kundrështim me ato që ka i kërkon shëriati, pastrimin e të uhidit, ka shumë njerës që shkojnë në për varit të ndryshme, edhe e prejkin varin ose e fërkojnë për të fitu, për e, duke kërku me ketë bereqet, dëmë thënë, prej varit ose prej Allahut, për pa marë parasysh, e, mirë po vejpra është në kundrështim me kuronën e sunetin. Edhe, edhe në qovë se kete bojnë shumë njerës, ajo që ka është me rëndësi për ne, është e, pasimi i sunetit me nga meri qëllë allahën e më selënëm. Dëmë thënë edhe nëse një vejpër e bojnë shumë njerës, prapë nuk do të thotë se ajo bëhet e liqme, e liqme është vetëm ajo që ka ardhë Në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të ti sallallahu aleyhi wa sallam Dhe për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka tham Men ahtethe fi dinin e hadha ma aleyse minhu Ose ma aleyse fi hi fa hua raddun Dëmë thënë kush shpik në fenë ton diçka që nuk është në të Dëmë thënë ajo që nuk ka qenë deri sa kavdek për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Kush ka shtu në fenë ti diçka tjetër Ajo është refuzuar dhe aji njeri është gjithas Po ashtu, qështje të të tërë që ka përmenën këtu, ashtë edhe namazin varë, gjithashtu, të regumë maherët hadithin, që ka thënë për nga meri sallallahu në sallem, la të gjlisu alë lë kukuri, wa la të sallu i lejha. Dhe më thënë, mos ullëni në bivarë dhe mos ullëni mos ullëni ndrejtim të tyre. Edhe gurja namazit çilimist afër varrit me qëllim për t'i afruar Allahut më shumë gjithashtu është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem edhe pejgamber edhe gjithashtu ka ndaluar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë la e, ka thënë la të xidhu qabri ida mos e bani varrin tim si vend e, festimi do të thonë që do ta vizitoni shpesh ose do të, të bëni ibadet atë edhe gjithashtu ka thonë pra qëmni salavat mu se salavatet marin kudo qëtë jeni. E, po ashtu edhe lutja të vari, të më thonë me qëllim nëse njeriu shkon dhe një varë të caktum për tjë lutë Allahut, së më hanëm vë të ala, gjithashtu është bidat edhe në kundrështim me shëriatin e Allahut, dhe por në qëfse duan një ja drejton të vdekurit, atërë është shirkë i madhë, edhe ë asgjessuesi i të gjitha veprave dhe asgjessusi islamit. Të gjitha këto i bëjnë disa njerëz duke shprehur bereqet edhe bekim, më të madh. Mirpo bekimi më i madh është vetëm në pasimin e ë rrugës, do të thonë që ai ka bërë lidhje me Allahu subhanahu wa taala. ë ka thonë Fudayl ibn Iyad rahimahullah i Tabi'i Tura, turu kal huda, në më, më thë ndi që rrugë të udhëzimit, uela jë dur rrugë e killa të salikin, edhe më stë dëmtoj, të dëmtoj, më, më stë të luhasë edhe më stë largohi numri vogël që e ndjekin rrugën e drejt, edhe largohu edhe ruhu prej rrugëve të devijimit, dhe më stë në ashtro me numrin e shumët të atyre që janë shkatru, që janë deviju do thot kush kujt i skon ndërmend se fërkimi me dorë ose diçka ngjashme do të thon te varri sjell bereqet thot ai është në ignorancë dhe në gafle do të thon mos kuptim sepse bereqeti thot vjen vetëm në vetëm prej veprave që janë pajtim me sheriatin Atërë dhëtë si e kërkonë ti mirësin e Allahut, duke e kundërshtu urdrin e Allahut. Më thëmë, është shumë e kuptueshme dhe shumë e legjikshme, se njerëzit që synojnë me veprat këtila të bajnë, të kenë shpërblim më të madhë, të fitojnë bereqet, ose ndë një dobi, ndu një anëse në khirët, është shumë e qartë, se këtë dobi, dobi a me madhë është vetëm nëse veprojnë si pas shëriatit Allahut nëse e kundërstojnë atë, nuk ka mundësi të fitojnë beqet, por qoftë edhe nëse lidhen me varrin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e mos trashimë për varret e të tjerëve pas tij sallallahu alejhi wasallam. Kurse këto vepra, do të thonë gjithashtu i ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe gjatë gjithë jetës së tij i ka luftu. Duaunqi e ka përmend autori rahimahullah, nuk është e transmituar në sahi aja që transmitu ma... është transmituar në sahi dhëmë thënë transmitimi isaj nuk e sahi kërsa aja që është transmituar në sahi në sahi në muslimit është duaja ose përshëndetja që ju bëhet të varrosur vë Va? Assalamu alaikum ahle të diari min e mëminin e mëslimin inna wa inna insha allahu lë lahikun nësëllu allahe lëna wë lëkumul afje do thot kuptimi kësa e është e selamu alikum pa që ja qoft nbi ju o banor të këtyre varëve prej besimtarve dhe muslimanve edhe ne në dashtë Allah më thonë së shpeti do të bashkan gjitemi me ju kërkoj prej Allahut për ne dhe për ju mbrojtje më thonë prej devimit edhe prej dënimit më thotë kjo është dua që i ka këto kuptime ma dështore edhe që njeri u kur kalonë pra në varreve ose kur i viziton varret nuk duhet ta lërë këtë sunet e, madhështor të mos an praktiku. Sepse me vetë këto fjalë, do të thotë, përfiton për kujtimin, edhe gjithashtu për këtë fjalë përmbajn lutje edhe për gjalltë edhe për të vdekurit. Kurse sa për, do të thonë, pasi u përmend këto lutja për gjalltë të vdekurit muslimanëve, do të qejë dash Ta përkujtoj vetën edhe juve se kjo është një vej për shumë e mirë edhe shumë më dhështore që si edhe shumë të mira për, për njeriun. Ka thëmë për nga meri sallallahu në sëllem, pra kuptimi i hadithit është se zdoher kër njeriun lutet për një musliman që Allah tja fale gjynahet, ati i shkryhën të gjitha vej për atë mirat ati njeriun. Dëmë thëmë qëfë se njeriun... Lute, i lutet Allahut që t'ja fale dikujt, gjunahet prej muslimanve dhe më thënë atëhere e fiton këtë shpërblim madhështor veprat e mira që i ka ba a i njeri dhe prandaj me disa fjal të shkurta fiton se vape të pa numërta që nuk mundesh asmi përfitiru dhe më thënë vetëm nëse i lutesh Allahut Allahum me gëthirë lill muslimin e o lmuslimat, o lmu'minin e o lmu'minat, el ahja i min humo el emuat, të më thënë Allah, falua gjunahet muslimanve, muslimaneve, besimtarve dhe besimtareve, të gjallve dhe të vdekurve. Atëherë, dë thëtë, fiton shpërblime të shumë ta, të, që s'mundesh me i paramendu ndryshe. Edhe prandaj, dhe kjo është prea tyre duave, që lutes për të vdekurit, ata që janë besimtarë edhe musliman aty, edhe fiton shumë shpërblim me për kësaj. Për më ndo edhe ata që lutën gjithashtu për sahabët, si siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "qi ka lvdu ata njerëz të cilët bëjnë dua për sahabët", thotë Do thëtë si që përmendet na jetë, se s'pon kujtojnë të asë fjallët O Allah falua atyre që na kanë kalu me imandë, dhe më thënë sahabët Edhe me ketë njeriu fiton shpërblim të madhë Kështu që pe kësaj njeriu e kupton se qëfar dënimje dhe qëfar barre fiton a i që lutët kunder sahabëve Si që bëjnë të devijua rritë Allahun arrujt prej atyre devijimeve Maturja, autori rahimehullah, këtu do të thonë kjo është fundi i kapitullit të namazit, me tema të namazit xenazes, rregullat e varrit e varrosjesën këtu me Arab. Ë, tashmë asoj si përmend për përshën, kjo përsndetje, kjo dua që thuhet e, të varri, do të thonë si ndërlidje të kësaj, përmend edhe disa rregulla që kanë të bëjnë me të gjallt. Edhe ato do t'i lexojmë shkurtimisht. Ëm që ta kompletojmë kët uh, kapitull. Thot wa yukhayyaru baina ta'rifihi wa tankirihi fi salamihi 'ala al-hayy. Do thot uh, lejohet salamin me e bë ba... arabisht do të thon me squarje dhe pa squarje. Do thot, thot assalamu aleikum ose salamun aleikum. Pra kur e përshëndet gjallin, thot kur e përshëndet gjallin, lejohet edhe të thuhet assalamu aleikum. Atëherë, selami është tishtuar, dhe më thënë, pacja qoftë bëju, ose, selamun alejkum, pacjë, pacjë, pacjë, pacjë. Dhe më thënë, të dyja këto janë të lejuara dhe janë të vërtetuara në hadithë e sahiha. Thot, web tida u hu sunnet, me thoni pari, është sunnet, u arët duhu agjib, kurse me këthy, selamin është obligimë. Edhe këtu është një qështje interesante për e qështjive të fikhut, se aj që jebë selam, du më thënë, me nëzitu me dhanë i pari, është sunet. Mirë po aj që e dëgjën selamin që jebët për e dikujtë selam, e ka obligim me këthy. Atëherë, kushe ka shpërblimin matë madhë? Shpërblimin matë madhë e ka aj që e ka praktiku sunetim. Kështu e kanë përmenë në disa, mirë po, realiteti është e, përshëndetja muslimonit është obligim. Dhe thotë, për nga meri sallallahu a nësërnë ka thonë, haqqul muslimi alel muslim, khamse, dhe më thonë, obligimet e muslimonit ndaj muslimonit janë pes, një prejtyre është që kur të ta takosh, të ta përshëndetsh, me selam. Dhe më thonë, se është obligim, mirë po, atëhep të dy të kanë obligim, edhe aj që i e bipari, edhe që i e pipari, edhe aj që e por më shumë çproblem jep ai merr ai i cili jep i parë ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do thotë ka thënë këtu sympyaj hadithin kuptimi i hadithit është e, se më i miri është ai i cili fillon me selam do thonë kur endalon, për nga e ndalon pejgamberi sallallahu alajhi se boikotin mas muslimanve që mos ndodhe kur ata takohen secili t'i kthej shpinën njëri tjetrit dhe më e miri prej atyre dyve është ai që fillon me selam. ë kur sa përkthimin e selamit ka thënë Allah subhanahu wa taala wa idha hiytum bi tahiyyatin fa hiyyu bi ahsana minha aw ruduha të më thënë kur të përshëndetëni me një përshëndetje, atëherë këtheni ju ose përshëndetëni me më të mirë, ose të pakëten këthejeni. Pra këthimi i selamit ashtu si është dhënë, është obligim, kurse dhe më mirë është që të këthejetë edhe me më shumë fjalë. Thotë më tutje autori vëllaje gjuzullin Hina ufis selam, nuk lejojët për ullja, me ullë kokën, ose me laku kurizin për të dhënë sel wa la ju sellimu ala e gjënëbija, të më thënë nuk lejot më i dhanë selam grua së huaj, illa agjuzën la të shtehi, përveç nësë është plak, që nuk me ndonë dikush më martu me ta. E, wa ju sellimu indelin siraf, gjithashtu edhe kur largohet njërju, pra kur ndahen, gjithashtu japin selam. E, edhe për kitë ka argument, ka thënë për nga meri sëllallahu në selam, idhën tëha a hadukum ila lë meqlisi fel ju sellim, pra kur vjen diku është të një meqlis, letja për selam, fa idha arada enjekume fel ju sellim, gjithashtu kur do të largohet letja la për selam, fe lejset il ula e haqqa min e thanje, pra uh, nuk është më përësore ajo që i pëtë kur vjen, sësa ajo që i pëtë kur largohesh, pra të dhujat janë uh, më rëndësi. E... Uh, fot vetë dha kala ala ahlisallam edhe kurhin në spitej familja e vet njeriu duhet ma dhan selam edhe fot allahumma inni eseluka khairal maulid w khairal makhraj bismillah walajna w bismillah kharajna w ala rabbina tawakkalna domthan kedva e ka përmendur autori rahimehullah ktu shehaba di e ka pru domthan transmetimin e saj sa është me sanad dajf por kuptohet se edhe në familjen e vet kur shkon njeriu <coughs> ek ka obligim me vënë selam edhe familja e tij janë ë prej muslimanëve, do të thonë secilin musliman kur e takon ek ka obligim të i japësh selam. ë thotë tusnul musafaha, edhe është sunet përshëndetja me dorë ose si thuhet, pa Zënjador Li hadithi anës Dhe thët Në bastë hadithit që E ka transmitu anësi është pëjtë anësi Radiallahu anë hu A janë përshëndet me dor Dëmë thënë sahabët E, e për nga merit sërëllahu anëse Më ka thëmë po Vëla e gjuzë musafahatul mërëa Nuk lejojët mi fol përdore Gruas Dëmë thënë gruas huj që nuk eke mahrëm ë edhe për këtë gjithashtu ka në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inni la usafihun nisa do thotë unë nuk ju flas grave për dorë, pra nuk i përshëndeti duke zën dorë kur kanë ardhur gratë që t'i japin besën për islam. ë ka thënë wa yusallimu ala asibyan gjithashtu duhet mi dhon selam edhe fëmijëve. Pastaj tregon disa tregon një rregull, domethënë ku ku se ka ose kush është më parsor që t'jape i parë selam, thot Yuselni musaghiru wal qalilu wal masi wal rakid ala didihim. Domethënë duhet mëvon selam më i vogël ose grupi më grupi më i vogël, pra njeriu më i vogël mos kur e takon dikon që është më i madh, mos ose ndituri, e, është sunet që ai të fillojë ai parë. Al qalil domethënë ata që janë më pak disa vetat, një, nja ose dy ose tre nëse të kojnë dikën që është më shumë duhet e, të partë me dhanë selam u elmashi, duhet më thënë aqë është dukejëcur i e për selam ati që është ullur ose në duke ndenjur u elmashi, duhet më thënë aqë është dukejëcur u rakib edhe aqë është hipur në mjetë të uftimi i e për selam ati që është në kam pasta i thotë uajnë bella gha hu rëgjullun sel në të fol, domethënë nëse dikush ta transmeton selamën e dikujt tjetër, është e preferuar që të thotë alejke wa alejhi salam, domethënë edhe për ty edhe për atë që oftë selami. Ëh, wa yustahab li kulli wahid min al-mutalaqiyaini an yahrisal al-ibtida' bi al-salam, domethënë është e pëlqyer që dy veta që takohen të nxitojë secili të se cili jape i pari selam wala e zidu fër rradi, wala libtidai ala qowlihi, dhëmë thënë edhe kërë e kërë këthen selamin, edhe kërë jebë, nuk shtonë më shumë se fjallët, es-selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dothët edhe për këto ka argumente kërka ardë Gjibrili a.s. të për nga meri s.a.s. edhe i ka përqel Khadijës r.a.s. selam prej Allahot. Edhe خديجه كفان ان الله اا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كفان ان الله يقريو اي كفان جبريل انسى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقريو خديجه السلام مثلا اللهو يدرغون سلام خديجه اثر خديجه رضي الله عنها كفان ان الله هو السلام مثلا الله هو السلام هو لامبراوته تي السلام Wa ala Gjibril e selam, edhe Gjibril i qoftë selam, Wa alaika selam u rrahmatulloh, edhe për ty qoftë selam i dhe pachja Allahut, uh, du tëtë sigur me thënë, Wa alaika, Wa alaihi, Wa ala Gjibril, Wa alaika, ka thënë uh, Khadija radhullohana. Gjithashtu edhe Aishës radhullohan ha, i ka bostë selamë Gjibrili, i ka thënë për nga meri sallallahu hanu sallam, Ja Aishë, ha dhe Gjibrilu, ju kri u kis selamë, dhe të kjo është Gjibrili të bënd selam ka than Asia rrëdhe Allahu anha alehi sselamu të ra mëla era dhe të ka than edhe për atë që ohtë selami mëshira Allah dhe bereqetit, jo se bekimet e ti ti ojderguarë Allah të shë atë që ne të tjertë nuk shohim e kështu me radhë pastaj e Ka përmen, autorit Rahimënullah, në lidhje me e, goksimin, dëmë thënë hapje në gojes, e, kër i vjen njeriut për shka këllodhjes e se gjumit, thët është sunet që njeriut kër i hapet goja, ta mbaj, sa të ketë mundësi. Nëse nuk mundet me mbajt mbyllur, atërë me mbulu me dorë. Kur të teshti, duhet me mbulu fityren edhe me ul zanin. Pastaj, pas të shtimes, me than, elhamdulillah, me za, që ta të gjoj, aj që është aferti. Kurse, aj i cilje të gjon, e ka obligim thot, pra, të thot, jërhamu kë Allah, pra Allahut më shiroft, kurse të shtirësi, aj që ka të shti, e këthen, je hdikumullahu, wa juslihubalekum, dhe thot, Allahu, ju dhzoft dhe ju a përmirsoft gjendjen. Uh, thot, vëla, ju shmitu me la jahmedullah, nuk uh, i thot, jërhamuk Allah, dhe thot, dikuj që nuk ka thon, elhamdullillah. Thot, uh, nëse të shtin për së dyti, për së të reti, i thot, jërhamuk Allah, kurse pas saj, i lutet Allahut që, uh, i lut, lutet për thot, më thonë, që Allahut asheroj. Uh, pas saj, ka përmenda dhe një regull tjetër për regullave të sjeljesë së mirë, that way jibul istizanu ala man arad adkhula alayhi min qarib aw ajnabi that aj njerit qe do t hyj dikun te te spija dikujt ose te dhoma e dikujt qoft ai i afërt i familjes ose sum i afërt apo i largët e ka obligim qe te kërkoj leje domethan çdo her para sysh kudo njeriu t hy e, duhet te kërkoj leje thot fa in adina lahu wa illa raja' nsa i jep leje atëher hyn nëse nuk i jep leje kthehet. Wa listizanu thalathan la yazidu aleha kërkon leje 3 herë, edhe jo më shumë. Domethën mas 3 herëve duhet mu kthy. Wasifatul istizan kurse mënyra e kërkimit të lejes është assalamu aleikum a adkhul. Ka thon pra jep selam edhe pyet a të hyj. Nëse lejon me hi, atëher hyn edhe kët E bëndë tri herë, pas tri herëve nëse së përgjigjet, atëherë këthejhesh. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, Ja e juhel ladhina amanu, latët khulu bujuten gajra bujutikum, hatëta të stënisu e të sellimu ala ahliha, dhe thotë oju që kini besuar, rra kini kujdes, oju që kini besuar, mos hyni në shtëpi që nuk janë shtëpi të duaja, pa kërkuar leje dhe pa ju dhanë selamë, banorve të tyre pra kërkon një leje dhe jep një selam dhalikum kajru lëkum laallëkum të dhekkarun pra kjo është maj mirë për ju në mënyrë që ju të përkujtoheni fa illem të gjidu fiha ahadan fa la të dhuluha hatta ju dhëna lëkum nëse nuk ka në shpi asneri a thër mos hyni përveç nëse ju është dhën leje wa inqila lëkum urgjihu fargjihu hua azka lëkum nëse ju thuhet këthehu atëherë këthe huni, kjo është më e pasër për ju, Wallahu bima ta amelune, alim edhe Allahu di zdojgjë që ju veproni. Dëmë thënë, këto janë regula për cilat në ka urdhru Zotë i Onë Subhanehu ve Teala, pra nuk lejot me hitët i kush pa kërku leje edhe në qëfëse nuk tjepet leje e ke obligim prej Allahu që të kthehesh edhe jo të zemrohesh. Dëmë thënë se disa njerës zemrohen nëse dikush nuk i e pleje, kurse ka disa prejselefi që kanë thonë dyzet vetë vjetë jam mundu me gjithë dikan që më thot këthehu në mënyrë që ta praktikoj, ta zbatoj, dhe më thonë, fjallën e Allahut. Pra ashtë mundu, ka shpresu që dikush e këthe nuk e le të hyje, vetëm që ta fusën praktik këtë fjallët Allahut, dhe më thonë, që të këthehet pa hidrim edhe pa zemrim. E, edhe mënyra e kërkimit të lejez, dhe më thënë kjo është, assalamu alaikum, atë hy. Në këtë uh, mënyrë e kam su, për nga mëri sallallahu në sallam, dikan që ka kërku leje. Pasta i thëtë, vë e gjlisu hajthu janë të hi bihi l'me gjlis, edhe u, njeri, dhe më thënë, u letë, aty ku në fund të me gjlisi, dhe më thënë, ku ka vend të lirë. Vëla ju ferri ku bejnë e thënejni, illa bi idhnihima, edhe nuk le jo përvecë se me lejene tyre. Këto janë disa regullat që janë dërlidhë me përshëndetjen edhe vizite në kështu me radhë, pra nda i ka përmend këtu autori, rahim e Allah, edhe më në fund këthejt prapë të qështjet e vdekjes, pra regullat e fikut në lidhje me vdekjen, pregaditjen e të vdekurit, varimin, varosjen e të tjirë, edhe më në fund thotë, vajus të habbu të azjetil musabibil me gjitë, pra është e preferuar që të, që të ngushlohet dikush që i ka ndodhë vdekje, du më thënë familje, ose që i ka vdek dikush i rëndësishëm për ta. Vajukrohu, el gjullusu lehu, edhe nuk lejohet ullja me ba vend, du më thënë, konak ose me gjlisë për ngushlim, vëla ta ajinu, fima e kullu muazzi, edhe nuk lejohet, du më thënë, caktohet dhe një fjalë, qi thuhet qi i thot ai ngushtuesi bel yahuthuhu ala sabri wa ya'iduhu ja bil ajr wa yad'u lil mayit por e nxit do të thon ja përkujton durimin rëndësinë e durimit për me bë durim ja përkujton gjithashtu shpërblimin edhe i premton se allah u jep shpërblim nëse njeriu duron edhe gjithashtu lutet për të vdekurin kurse thot ai të cilit i ka ndodhur vdekje thot elhamdullillahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma jurnii fi musibati wa akhluf li khayran minha e, do thot gjithë lavdia i takon allahut zotit krijesave te allahut jemi dhe te te allahut do te kthehemi o allah mos spërblej për kët fatkeqësi që më ka ndodhur dhe më zaventso me diçka më të mirë Uh, thët uajnë salla, edhe nëse do, du më thënë që të ashtojë e durimin, falë namaz për durim, amelen bi qaulihi ta'ala, duke edhe prusipas fjales Allahut, was të gjinu bis sabri was sala, du më thënë kërkonin dim me durim dhe namaz. Thët fë hasën, du thët atëherë edhe kjo është mirë fa'lahu ibnu Abbas, thonë këtë e ka bër ibn Abdase. Do të thajë që thotë njeriu, te cilit i ka ndodhur vdekje ose i ka ndodhur ndonjë e keqje, është ajo që përmend në ajet ku ka thënë Allahu wa bashshiri as-sabirin, pra përgëzoi durimtarët, kus të cilët, cilët janë ata durimtarë? thët, al-ladhina, idha asabët hum musibet unë kalu, ata të cilët kërë ndodhë një ekeqe, thonë inna lillahi wa inna i lehi radji'un, më thonë të allahut jemi dhe të allahut do të kthejemi e, pra kjo është ajo që është përmen në ajet në gjithashtu, edhe në hadith është përmen që njeri u të cilët ndodhë një ekeqe, thotë, Allahum gjurni fi musibeti hathihi wa khlufni kajram minha, o Allah m keqe që, që më ka ndodhë dhe e ma zavendëso me më të mirë se ajo. Dëmë thënë, këto janë sunete. Pra, nguslimi bëhet kudo në gjami, ose te varet kër varoset i vdekuri, ose rrugës, ose kudo tjetër që e takon, ose në kohën tonë përmes telefonatës, ose mesajit, e kështu me radhë, këto të gjitha janë nguslime. E kurse caktimi i një vendit të caktum për të ba nguslim, ajo është bidat dhe është në kundrështim me shëriatin tonë. Në gjithashtu edhe përgaditja e usqimit nga na e familjes të vdekurit për vizitorët edhe për ata që kanë ardhë për nguslim, e kështu me ratë, gjitha janë këto pun të ndaluara dhe në kundrështim me shëriatin. Thëtë wasabru wajib, më thënë durimi është obligimë, Vela jukra hul buka u alel mejjit, për nuk ndalohet edhe nuk është e u rrier që të qahet për të vdekurin. Pra me, me, me qajt njeri ju, pasi i ndodhë një keqe ose i humbë një njeri, i dashur, nuk është diska qështë në kundrëshim me shëriatin, wa tahrumun një jaha, kurse e, vajtimi është haram. Dhe më thënë me përtit edhe me shprej atë e, mos e, durimin, dhe thëtë. Në nëbiju sallallahu në sëllim Bari ummin as salika Wal halika Wal shakka Pra pengamiri sallallahu në sëllim Në hadith Ka than un distancohem Prej asaj që uh, Bërtet Du më thonë edhe Vajton Edhe ajo që i ruan flokët Dhe ajo që i shkyen uh, Robot Du më thonë kjo ka qenë shprejhje e vajtimit edhe shprehje moskënatësisë me atë që kanë ndodhe hidrimit do të këto kanë qenë rregull edhe kryesisht i bajnë grad, do të thon prandaj janë përmen xhinin femrorës, kryesisht mësum as te grad, ë do të thot salika ka thënë në hadith ë do të thot gruaja që vajton, do të thon vajtuese që vërtet me vajtime kështu me rad Edhe El Halika, që i ruen kokën, të më thënë, kër i ka vdhej kur në një afer të kryesisht burri, i kanë rrujt flokët, të më thënë, për të shprejë zi edhe keqardje. Edhe <coughs> Eshaka, ajo që i shqyën robat, të më thënë, ajo kër kanë vajtu edhe i kanë shkyjë robat, të gjitha këto janë prej qëstjeve të gjahiljetit, edhe për e këtyre është distancu për nga meri sallallahu a njën sëllem, pra ndaj, thot, u e jahrumu idhëharul gjeza, pra është haram të shfaqet mungesa e durimit. Dëmë thonë, mos pajtimi me atë që ka caktu Allahu, e, aj të cilit i ka ndodhë një keqe, e, ose vdekje në familjen e ti, ose të dikusi afert, thot, e ka obligim që të këtë durim, edhe gjithashtu të ashprejhe durimin, si qka bërë për nga Meri sallallahu a nësëllem, dëmë thënë, këtë rast nuk hi ndalesa e të qarët, dëmë thënë, se për nga Meri sallallahu a nësëllem, ka than, in në l'ajnë të dmaë, dëmë thënë, syri lëton, qam, pra është diçka që i vjen njeriut, wal qalbu jahzen, edhe zemra piklohet, wal anë kulu, illa ma jurdi rabdana, për nuk themi asgjë përvec asaj që e kënaqë zotin tonë, wa inna bifirakike ja Ibrahimu lemahzunun, edhe ne për ndarjen për e teja o Ibrahim jemi të pikluar, të më thënë, kër i ka vdek djali ti Ibrahimi, pra i ka thonë këto fjalë, për nga meri sallallahu a nëmë sëllem. Kurse në hadith, e, atë që e ka përmenë, për nga meri sallallahu a nëmë, se më kanë thonë djetartë, se këto janë shenë buj për tri loje dve prave. Të më thënë, ka përmenë vajtimin, ka përmenë ruajtjen e kokës, edhe ka përmendur e shtyrjen e rrobave. Kam thënë çdo kjo te vajtimi përpsin çdo çdo fjalë që thuhet, do të thonë çdo gjë që del prej gojës, qoftë fjalë ose zëra që tregojnë si vajtim, do të thonë sepse këto kanë forma të llojve të njerëzit në vende ndryshme dhe në kohë ndryshme. Pra kjo i përpsin çdo gjë për ai gojës që delë, që shprej paknatësi me caktimin Allahut. Ajo që ka përmen për ruetje në kokës, ate kanë bërë në të ko, mirë për përfësin zdo vej për që ka të bëj me trupin. Dëmë thënë qoftë e, ruetje e flogëve, ose goditje e faqeve, ose goditje e trupit, ose, ose ndoshta tatuazhe kështu, dëmë thënë që i bëjnë vendën ndryshmet. Gjitha ato, hinë në kit sambull edhe gjithashtu ë ajo shkërye e rrobave, do të thonë për fshin, çdo gjë që bëhet në lidhje me rrobat, qoftë ajo prerje ose shkërye ose veshjet një ngjyre caktuar ose në një formë caktuar për për ta shprehë zin, do të thonë për fatkeqsinë që ka ndodhur. Gjitha ato janë haram, janë prej veprave të gjahiljetit, prej cilave është distancu për nga meri sallallahu në sëllem, edhe gjitha ështu ka në hadith tjetër që i ka malku. Dere këtu ka përmundu kapitulli që ka të bëjnë, si të thamë, me namazin, edhe këto ishin temat funit në lidhje me gjenazën, kurse ma të t'je vazhdojnë kapitulli zekatit, do të vazhdojmë me lejën e Allahut, eh uh, deri këtu e përfundoju wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdihī wa rasūlihī nabīnā muhammad wa ākhiru da'wānā an alhamdulillahi rabbil alamin